Byl to upíří pán strhliny, kterého předtím holy vyhodila do povětří. Nyní byl již zcela vyléčený a nespomaloval jej ani kůl v srdci. Kůlky neměly žádný účinek. Viděl jsem, že něco drží v šedém pařátu. Mrštil předmět neskutečnou rychlostí naším směrem. Z Líjovy nohy vystříkl gejzír krve. Trypův tomahavk se mu zasekl do stehna. Lý vykřekl a spadl na zem. Upíří pán se pohyboval příliš rychle, než aby se vůbec dal sledovat. Přívalu stříbrných kulek se dokázal do značné míry vyhýbat. Projektily, které zasáhly, vytrhávaly kusy jeho svaloviny do vzduchu. Upír se ohnal po Gusovi. Pařátem rozerval lovcovo hrdlo a dal tak průchod děsivému tepenému krvácení. Upír podržel Guse ve vzduchu a olizoval sirty. Namířil jsem vedle hlavy zmítajícího se Guse a vypálil Upírovi díru do úst. Jednotná střela vylétla tamenem z tvůry ven. Zranění se okamžitě uzavřelo. Rozčilené monstrum vymanilo zakrvácený pařád a nechalo třesoucího se Guse, ať se marně snaží rukama zastavit krvácení. Upír vyhnul paží a měl jsem co dělat, abych se instinktivně vyhnul letící gusově hlavě. Než bezhlavé tělo dopadlo na zem, byl už upír o tři metry dále a útočil na další holovce. Sem dostal ránu do paže. Zvuk zlomeniny byl slyšet v celém údolí. Velký kovboj vyjekl bolestí a zázrakem se v pádu vyhnul dalšímu úderu. Jednou rukou pohnul závěrem zbraně a nabil další náboj do komory. Zamířil a poslal stříbrnou kulku přímo do upírovy hlavy. Ten to naprosto ignoroval. Střílel jsem tak rychle, jak jsem jen dovedl. Záplava stříbrných broků neměla na upíra žádný účinek. Stvůra se snažila nakopnout ležícího sema, ten však stačil uhnout a takto schytal jenom asfalt. Majlo bodal vystřílenou zbraní jako kopím. Upír mu ji vytrhl a odpálil jej do trhliny mezi čekající přízraky. Majlo s panickým vykřikem zmizel. Sáhnul jsem po speciálním zásobníku, který mi dal Majlo a vrazil jej do brokovnice. Spustil jsem závěr a zamířil právě ve chvíli, kdy už na mě upír útočil se zuřivýma očima podlitýma krví. Stiskl jsem spoušť. Stvůra se zmateně zarazila. Bolest byla pro starobilého upíra neznámou emocí. Pohlédl na díru ve své hrudi, otevřel chřtán a začal křičet. Páral si tělo a snažil se dostat hořící agónii pryč z útrop. Třásl sebou, řval, padal na kolena a pařáty drásal zemi. Z díry v upírově hrudi vyšlehly modré plameny, které ožehávaly jeho žebra a vnitřnosti. Stvůra příšerně ječela a snažila se rozpárat vlastní břicho. Nažer vykřikl jsem a znovu stiskl spoušť. Nic, jak jinak. Majlo mě varoval, že speciální náboje nebudou mít sílu k aktivaci samonabíjecího mechanizmu. Když jsem se po Mordechajově smrti probudil, Měl jsem příležitost si jeho malé vyřezávané hračky poprvé pořádně prohlédnout. Byly to v podstatě jednoduché kužely, takzvané dreidly. Jednalo se o tradiční židovské hračky, které měly na bocích hebrejská písmena, která jsem nedokázal přečíst. Byly docela malé. Naštěstí pro nás je Milo dokázal s trochou šikovnosti napasovat do brokového náboje. Selhání jsem vyřešil ručním nabitím dalšího náboje. Zářící holografický zaměřovač jsem umístil na Upírovu hlavu. Mordechaj se nechá pozdravovat. Řekl jsem sice hloupost, ale v podobných chvílích mi to příliš nemyslí. Z Upírovy hlavy vyšlehly modré plameny. Začal ječet, svíjel se na zemi a snažil se plameny uhasit vražením lepky do hlíny. Zásahy hračkou jej zjevně bolely, ale nebyly dost silné, aby jej zabili. Navíc už mi zbývaly poslední tři. Modré plameny postupně ztrácely sílu. Třesoucí se upír vstal a vycenil na mě zuby. S námahou ze sebe vypravil několik anglických slov. Za tohle zapletíš, smrtelníku! Zasečel, když se jeho ohořelé tkáně zacelovaly. Píre, vykřikl kdo si, paď se utkat s někým saběravným. Tvar se otočil a hledal vyzivatele. Herbinger se pomalu vysoukal z rozbitého SUV. Z bezpočtu ran mu tekla krev. Opatrně se vytrhnul ze zadku z ocelové trubky, kterou pak ledabele pohodil na zem ale jenom jestli na to máš. Protáhl se a bylo slyšet, jak kosti dopadají na svá místa. Tak pojď, hlupáku. Odepěl zbroj z hrudi a paží a odhodil ji. Ve světle hořícího suburbanu bylo na jeho šlachovitém těle k vidění mnoho šrámů. Postupně se zacelovali. Tak pojď, upíre, vysývám tě. Upír se zarazil protáhl si dlouhé končetiny. Loub, zasekl. zasykl. Ano, přijímám tvou výzvu. Tvůj druh není v porovnání s upíry ničím. Herbinger pohlédl za stvůru a zahleděl se mi do očí. Byl to pohled zoufalého muže. Běžte, zabejte prokletýho. Herbinger se začal měnit Zaklonil hlavu, jako by trpěl nevýslovnou bolestí, a pak sebou škubnul ze strany na stranu. Padl na kolena a rukama se opřel o zem. Kosti se mu zkroutily, prodloužily a proměnily. Páteř mu vystřelila ze zad. Kůže se roztáhla a ze všech pórů vyrazily světlé chlupy. Ostatní nečekali, až se transformace dokončí, a pustili se do akce. Sem skočil do Trhliny za Mailem. Holina rychlo podvázela Líovu nohu a Julie přikázala ostatním lovcům, ať Lího a Grenta odtáhnou do bezpečí. Já stál jako solný sloup. Transformace pokračovala. Upír trpělivě čekal a připravoval se na velkou bitvu. Herbinger otevřel ústa, z nichž vyrazili jako břitva ostré tesáky. Kolena se mu zvrátila na opačnou stranu a roztrhala kalhoty. Ze špiček bot vyrazily drápy. Herbinger odkopl jich zbytečné boty stranou. Když otevřel oči, měly predátorsky zlatavou barvu. Zaměřil se na upíra a zavil tak, že to muselo být slyšet na míle daleko. Herbinger se vstyčil na zadní a široce rozpažil pařáty. Poslední zbytky lidskosti nahradila čerá animální síla. Větší pokračovalo, bylo čím dál intenzivnější a zuřivější. Jestliže byl pan Huffman obyčejným vlkodlakem, Herbinger musel být zmuktovaným supervlkodlakem. Cítil jsem jeho sílu. Každičký kousek jeho lidského těla se proměnil v dokonalý vražedný stroj. Neskutečná síla, ocel místo svalů. Pomalu jsem si sáhnul na jizvu na svém obličeji. Byla to nejstrašnější věc, jakou jsem kdy viděl. Herbinger se vymrštil vpřed a do výšky. Upíří pán udělal to samé. Oba titáni se s ohlušujícím třeskem střetli v téměř sedmimetrové výšce. Když dopadli na zem, zvedl se oblak bláta. Pařáty a tesáky pracovaly neskutečnou rychlostí. Ve světle ohně se jejich stíny točily a tančily. Všude stříkala červená krev a černý ichor. Byl to střed vůle, nadpozemské rychlosti a animální síly. "Auvené!" vykřikla Julie, musíme jít. Ostatní již byli v trhlině. Z ténajícího lýho odnášeli směrem k národní gardě. Pospíchal jsem za Julií a ještě naposledy pohlédl na velkolepou bitvu. Herbinger byl zavěšený ve vzduchu a vrhal se na soka, který již měl přichystané pařáty na obranu. Byl to skutečně ohromující pohled. Julie mě popadla za zbroj a protáhla trhlinou. Jeskyně de soja byly klidné. Zbývající přízraky se zmítaly na zemi. Byly rozstřílené a rozsekané na naškodné části. Sem natáhl zdravou ruku a pomohl Majlovi na nohy. Holy byla potřísněná líjovou krví, které bylo až příliš mnoho. Trhlina se za námi uzavřela. Zaklal jsem a uskočil stranou. Stihl jsem to na poslední chvíli. Ani jsem nechtěl uvažovat, co by se stalo, kdyby část mého těla stále byla na druhé straně. Tak teď už není cesty zpět, zavrčel jsem a držel si zlomenou paži. Herl je vlkodlák? vyhrkl jsem. Vlastně jo, vysvětlím pozdějic. Jaké je stav? zeptala se důrazně Julie a mimo se přepnula do rozkazovacího režimu. Přejela svítilnou porosáhlé jeskyně a osvětlila prostor daleko mimo dosah světelných tyčinek. Kamení se vlhce třpitilo. To kdybych věděl, zasyčal Milo. Líto chytal dost zle. Snažila jsem se zastavit krvácení, ale bude potřebovat skutečného doktora, řekla Holi. Chudák Gus připravil ho o hlavu. Já vím, ale teď pro ně nemůžem nic udělat. Holi, jsi v pořádku? V pohodě, jsem v pohodě. Seme, co tvoje ruka? Zlomená, sraný upír. Od chvíle, kdy jsem se vykašlal na bíčích závody, neměl jsem je zlomenýho. Můžeš bojovat? Odfreknul si. Mám přece náhradní. Jeho předloktí vyselo v takovém úhlu, že se mi zvedal žaludek už od pohledu. Jsem musel mít strašné bolesti, ale ignoroval je. Aspoň to zafixujem, ať to tak neplandá. Majlo? Bolí to, ale jinak v pohodě. Ztratil jsem ale karabinu. Odpověděl a setřel si krev z rány na vyholené hlavě. Sem mu hodil 45,70. Jednou rukou z toho stejně střílet nemůžu. Dávej bacha, je to zbraň pro chlapy. Ze zpětného rázu se ti zježí všechny chlupy na těle. Budu používat pistoly. A uvene? V pohodě. Na třesoucích se mrtvolách přízraků bylo vidět, že se jedná o bývalé federální agenty. Sebral jsem ze země FN SCAR a zkontroloval nábojovou komoru. Vládní kluci měli vždycky perfektní, nové vybavení. Puška byla nabitá. Plný zásobník s 20 ranami kompozitního stříbra ráže 308. Připojená svítilna fungovala taky. Federální zbraň jsem si nechal a pustil anihilátor na popruh. Už mi zbývalo jen pár Mordechajových kouzelných nábojů a nechtěl jsem je vyplítvat na přízraky. Potřeboval jsem si nechat v záloze překvapení pro případný střet s upířím pánem. Kde je Grant? zeptal se Milo a rychle ládoval další náboje do Semovy pušky. Pořád nahoře s ostatníma, řekla Julie. Je to tam nejspíš bezpečnější, pokud ho Erl nesežere. Kde je Trip? Ztratili jsme ho z dohledu, když došlo k té obrovské explozi. Doufal jsem, že ještě žije, ale začínal jsem o tom pochybovat. Myslím, že jsem ho zabila, řekla Tišeholy. Není to tvoje chyba, ocekl jsem. Udělala co bylo třeba, jinak bychom všichni skončili jako gus. Lituju, že jsem na něj byla tak zlá. Byl to dobrý kluk. Sakra, zasloužil si lepší zacházení. Na to nemáme čas. Když přišlo na věc, byla Julie velmi pragmatická. Musíme se bavhodit. Owene, kudy k tajnému portálu? Rozhlédl jsem se a snažil se zorientovat. Při pohledu vlastníma očima vypadá všechno jinak. Tudy, půjdu první, řekl jsem a vyrazil mezi skalní útvary. Julie zaváhala. Nejspíš by dopředu raději poslala někoho jiného. Tvořit hrad kopí je vždycky nebezpečné. Hlavně se nenech zabít, napomenula mě. Chyběla by mi tvoje okouzlující osobnost. O tak díky. Navíc musíš otevřít dveře. Šel jsem dál a svítil před sebe a občas nahoru, abych si ověřil, že tam nečekají žádní zavěšení u píře. V byly tisíce míst, ve kterých se mohlo ukrývat nebezpečí. Před očima mi vyvstal obraz bezhlavého guse. Překročil jsem rozbitou ceduli s historickými údaji a odkopl stranou několik provazů, které ji dříve držely. V pěti lidech jsme se pohybovali rychle, ale obezřetně. Každý pohyb svítilny odhaloval nové formace a prastaré zhluky kamení i usazenin. Všechny podivné nové tvary mě děsily. Hladký povrch stěn jeskyně se při nasvícení lesknul. Najednou se před námi objevil tmavší stín na již tak tmavé zemi. Zvedl jsem pěst, signál k zastavení. Zašustění zbrojí mi dalo vědět, že ostatní poslechli. Ukázal jsem baterkou před sebe. V zemi byla díra, jáma. Jednalo se o přirozený útvar, kolem něhož kdysi byly natažené provazy bránící turistům v nechtěném pádu. Tyto zábrany byly zcela zničené. Naklonil jsem se dovnitř a nechal Surefire osvítit skalní dutinu. Měl jsem děsivou předtuchu. Ale ne! Do nosu mě praštil zápach rozkládajících se roztrhaných těl. Ale ne! Julie se postavila vedle mě a posvítila do díry. Zašklebila se. Upíří jáma. Bylo vidět, že na hromadu mrtvol kouká s nejvyšším sebezapřením. Chudáci, vzpomněl jsem si na pacienty Epletonského ústavu. O takové věci mluvila jedna z přeživších v diskuzním kroužku. Ličtí zajatci drženi v díře jako potrava pro opíry. Oběti byly pravidelně vysávány až k pokraji smrti. Upíři lidské ovce nezabíjeli, ale nechávali je vždy nabrat sílu, aby přežili další vysávání. V díře se muselo mačkat snad deset lidí. Tetiž byli zjevně všichni po smrti. Upíři se před dnešním velkým dnem důkladně nakrmili. Hly přistoupila k okraji, pohlédla dolů a kousla se do rtu. Jsi v pořádku? Zeptala se Julie jemně. Podržela si rukavici pod nosem, aby odblokovala zápach, pak se zaměřila na těla a pomalu promluvila. Nemáš ponětí, jaký to je? Ne, to nemám. Slabost, strach, ponížení. Člověk chce zemřít. Většina lidí umře po prvních několika krmeních. Prostě to vzdají. Ty sráči pak vytáhnou tělo ven, rozsekají ho na kusy a naházejí dolů. Problém je v tom, že seš pak tak slabá, že je ti jedno, co jíš. Nic nevidíš. Nevíš, jak dlouho tam jsi. Žádný světlo, žádný vzduch. Tlačejí se na tebe cizí lidi. V jejím tvrdém emocionálním štítu se objevila trhlina, ale na místo smutku byla vidět jen zášť. Lidi se snažejí schovávat před upírem, co se přišel nakrmit. Všichni se bojejí, jsou jenom vytěšený kus masa. Když tě pak upír kousne, těsně to bolí. Ale zároveň cítíš jeho přítomnost a část tvýho já se k němu chce připojit. Chceš být jedním z nich? To je na tom nejhorší. Ale teď už jsi v pohodě, ujistila ji Julie. Dostala se ven, Holy vytáhla zápalný granát z kapsy zbroje. To teda jo. Vyndala pojistku a hodila granát do díry. Až nakonec zemřu. Z granátu vyšlehly plameny, které se rozšířily po mrtvolách, spalovaly jejich oblečení, vlasy, kůži a tuk. Zničili je tak, aby je nikdo nemohl přivést zpátky k neživotu. Budete pro mě muset udělat to samý. Tak takový byl tedy příběh Holly Newcastleové. Hodně štěstí, přátelé, zašeptala. Položil jsem jí ruku na rameno. Křečovitě sevřela pušku a odstoupila od díry. V jeskyně byl cítit dusivý dým. Pokračovali jsme hlouběji do jeskyně, dále od zápachu hořících vlasů a kostí. Pohybovali jsme se rychleji, protože se zdálo, že na nás nic neútočí. Portál byl blízko. Cítil jsem ho. Vstupovali jsme do části, kam neměla veřejnost přístup. Podle všeho tady probíhaly vykopávky. Posvítil jsem na malou informační tabuli. Proletěl jsem její obsah. Několik slov upoutalo mou pozornost. No, tak to mě poserte. Koukejte na tohle. Ostatní přistoupili blíže. Jsem přečetl nápis na hlas. Tato část jeskyně pravděpodobně sloužila jako pohřebiště původních oblasti. Blá, blá, blá, více než 2000 let, keci, keci, velký význam. Stopy starobylých nápisů poukazujících na ještě starší civilizaci, vykopáno v roce 84. No, ty vole! Doktorem Jonasem Terliem a týmem z Alabamské univerzity. Tak po tedy upírský páni šli. Proto zaútočili na jeho dům, řekla Julie. No jistě, doktor Terli nejspíš objevil portál, ale nevěděl, co je zač a jak ho otevřít. Prokletej musel o tomhle místě vědět celou dobu, ale k čemu teda potřebovali mýho tátu? Ahoj, zlatíčko! ozval se sladký hlas z temnoty. Otočil jsem se a posvítil baterkou na místo, odkud přicházel. Nic. Mami, sykla Julie. Mířila M14 ze strany na stranu a hledala cíl. Majlo sem a holi dělali to též. Jeskyně prohledávalo pět kuželů světla. Přes naše nervózní dýchání jsem nic neslyšel. Vylez a bojuj! zakřičela dotmy s několikanásobnou ozvěnou. Ne, já s tebou nechci bojovat, pravil hlas z jedné strany. Na malý okamžik jsem vzahlédl jakýsi stín. Jsi moje dcera, nemusíme se nepřátelit. Teď to přišlo z druhé strany. Otočil jsem se. Sakra, upíří pánové, jsou rychlí. Tak co tedy chceš? Dožadovala se Julie. Majlo hodil do tmy další svítící tyčinky, díky čemu jsme měli pokrytý větší prostor. Chci, abychom zase byli rodina. Já ty a malý nejd. Vím, že tam nahoře je. Hlas přicházel ze stropu nad námi. Hole vystřelila, ale kulka se jen odrazila od kamene. Za zády se nám ozval Sjuzenin Smích. Nestřílej na slepo, rozkázal jsem. Budeme všichni, dokonce i tvůj tatínek jedna velká šťastná rodina, řekla mile Susen. Začal jsem se třást, cítil jsem, jak pokouší naše mysly. Na to už je pozdě. Zabila zho. ho. Federálové tělo už nejspíš spálili. Julie přivřela oči a prohledávala stíny namířenou puškou. Ale zlatíčko, zase máš falešný pocit, že víš o všem, co se děje. Vždycky se spovažovala za vše vědku. Fakt si myslíš, že by starý, dobrý majér uřezal tvýmu tátovi hlavu Kdyby byl přesvědčený, že v ní jsou informace, které by se mu mohly hodit? Majer se znám od jeho nováčkovských dní. Vždycky to byl chladnokrevný pragmatik. Přece víš, že ho vycvičil táta, ne? Snad si nemyslíš, že by byl pro jednou sentimentální a prokázal svému starému mentorovi laskavost tím, že by ho dorasil. Co tím chceš říct? Tvoj táta žije. No, ve skutečnosti není tak docela naživu. Je na tom mnohem líp. Pro vině, svině, vykřikla Julie. Počkej, je toho víc. Smála se Susan. Federálové čekali, že budou mít co dočinění se slaboučkým novým upírem, s novým stvořením. Svýho tátu si měla pod zámkem dvě noci. Navštívila jsem ho už první noc, aniž by si z toho všimla. Viděl mě moc rád. Udělal by pro mě cokoliv. Dokonce se napil mý krve. Sama víš, co to znamená, že jo? Propíchnu ti srdce kůlem, i kdyby to měla být poslední věc, co kdy udělám, přísahala Julie. Neodpověděla znamou otázku, ale samozřejmě, že to víš. Jakmile zemřel, znovu se narodil, mnohem silnější, než čekali. Už je na útěku, vrací se ke mně, jeho mysl se vyléčí, bude znovu při sobě, není to úžasný zlatíčko? Jedna velká, šťastná rodina. Ucítil <laughs> jsem závan větru a nejednou se s juzenin smích ozval ze směru, kterým jsme přišli. Ovené, najdi tu bránu, zašeptal jsem. Otočil jsem se ke stěně a zoufale přejižděl rukama po chladném kameni ve snaze objevit jakoukoliv stopu místa moci. Ach, můj milý semé, já tě přece slyším. Nemusíš šeptat. To je mezi přáteli nezdvořilý. Vždycky jsem milovala tvý dobrý srdce a odvahu. Můžeš jít s náma. Připoj se k mé rodině. Jsem byl na zemchu chvalec se žvíkaného tabáku. Susan, zaživa se byla zatraceně skvělá ženská, ale radši si nechám vyšukat prdel bandou nadržených se filitických než abych se přidal k tvý zasraný hypizácký nemrtvý rodině, ty jedna vyhrtlá, vymaštěná upíří šlapko. Zdravou rukou si pročísl knír. Dřív zamrzne peklo, než budeš mít odvahu přijít si pro jedinou kapku červený americký krve Sema Rogera Heivna, ty křiva hubá schnilá opičí haldo raček. Jak chceš, tvrdohlavej jako vždycky. A Milo, věrnej Milo, tak tvůrčí. Mám pro tebe připravený čestný místo. Hm, souhlasím se a tak. Nech nás na pokoji, nejsme tady kvůli tobě. Chceme jenom lorda mačáda. Přece si nepřeješ, aby nastal konec světa. Zlatíčko, můj svět bude v nejlepším pořádku. Její hlas byl teď blíže. Stála těsně za dosahem světla styčinek a nějakým způsobem se vyhýbala kuželům svítilen. Chystala se vyrazit proti nám. Brzy. Já pořád přejížděl rukama po kamenech. Hledal jsem nějaký spoj, trhlinu, nápis, cokoliv. Portál musel být blízko, cítil jsem ho. V mém snu se portál prokletému otevřel sám. Julie na mě nervózně pohlédla, spoléhali na mě. Poslední šance, děcka, už mě nebaví tady poskakovat. Zede, pospěš si, prosila Holy. musíme jít. Dělám na tom, už jde. Řekl jsem a namířil Sigem do tmy. Kolem kuželu světla z jeho pistolové baterky se obtočila mlha, z nich se pak vytvořila postava ženy. Byla příliš blízko. Neměli jsme šanci rozstřílet dost rychle. Za Susan se objevily další tvary, které se s červenýma očima pomalu synuly k nám. Přízraky. Nejdříve jich byl asi Tucet, pak přibývaly další a další. Zdálo se, že se červené oči otevírají v celém prostoru jeskyně. Ježili se a vrčeli. Na uzděje je držela pouze vůle jejich upírské paní. Susan, nenut mě, abych ti ublížil, řekl Milo a postavil se před ostatní. Vím, že tam někde uvnitř musí být tvý pravý já. Pořád máš ještě naději zbavit se svýho zla. Nikdy není pozdě. Nenut mě k tomu. Majlo, z cesty, rozkázala Julie a obtočila se kolem mě ve snaze získat dobrý střelecký úhel. Chceš proti mně bojovat vírou? Myslíš si snad, že jsi ve filmu Odrá kolovy. temná figura se smála a zamrkala zářícíma očima. Jsem v úplně jiný lize, příteli. Milo Anderson zavřel oči a sklonil hlavu. Dolní část jeho obličeje se zabořila do hustého vousu. Zdálo se, že se modlí. Susan se pomalu přibližovala, ale Milo se nepohnul. Ani náznak strachu. Nic. Otevři bránu. rychle! naléhala Julie. Milo, uteč. Skryj se, kámo, křičel jsem. Hni sebou, ty idioté. Věřící lovec zvednul hlavu, usmál se na nás a mrknul. Nemějte strach, lidi. Bude to v pořádku. Rychle ten portál otevřete, protože tady to fakt nebude hezký. Zvedl ruku, jako by nám chtěl zamávat na rozloučenou. Susan vyrazila vpřed. Její tmavá figura se rychlostí výpadu proti Majlovi rozmazala. Než upírka stačila udeřit, majlo rychle, co si vyřknul. Vybuchlo jasné světlo, které nás všechny oslepilo a prostoupilo našimi zraky až do mozku. V záblesku světla jsem spatřil Majlovu kostru. Dobro proti zlu, světlo proti temnotě. Jeskyně se otřásla a ze stropu odpadlo několik kamenů. Ve sloupech se objevily praskliny. Země se pohnula a já ztratil rovnováhu a narazil do júlie. Susan ze sebe vydala příšerný jekot čiré nenávisti a zla. V jeskyně vyšlehlo několik blesků, které vytrhávaly kamení ze stěn. Přísahám, že jsem slyšel, jak Milo říká, ach, krásný barvy. Přízraky, které nebyly držené na úzdě mentální silou upírky, vyrazily vpřed. Ty, které se dostali příliš blízko střetávajícím se silám, vybuchly v oblaku jisker a masa. Ostatní se k nám měli dostat během několika vteřin. Julie sem a Holly začaly střílet. Záda jsme měli přitisknutá ke stěně. Nebylo kam ustoupit. Já pořád hrabal rukama pozdě a hledal východ. Přízrak přeskočil skalní formaci a přistál přímo před námi. Sem jej střelil mezi oči a skopl na špičatý kámen. Schoval vystřílenou pistoli, kterou by nedokázal jednou rukou rychle nabít a tasil masivní nůž. S křikem a hromadou vulgarice se s vervou zasekával do nemrtvých. Byl to úžasný bojovník. Zázračně se dokázal vyhýbat všem pařátům a tesákům a zároveň uštědřoval citelné rány. Zdálo se, že nemrtvých s černými zuby a napřeženými pařáty musí být stovky. Jejich zástup nebral konce. Susan Shickelfordová nyní vypadala jako černý cyklon a zmítala se pod oponou světla. Majlova víra byla daleko silnější, než očekávala. Další a další přízraky v plamenech vybuchovaly. K Julie se dostala jedna ze stvůr a zasáhla ji pařátem do boku je padla paralizována bezmocně na kolena. Sáhnul jsem po ní a odtáhli dál od útočícího monstra. Zaštítil jsem Julie vlastním tělem a nakopl besty do hrudi, čímž jsem jí zlomil žebra a odhodil ji dozadu. Museli jsme se od to dostat a to rychle. Zasraný podělaný dveře, chci, aby tady byly. Ve skále přede mnou se objevil úzký pruh červeného světla. Portál se postupně otevíral. Stačilo si jen přát a stalo se. Tak to nebylo špatný, pomyslel jsem si. Z trhliny vystřelila chladná chapadla prokletého, obtočila se kolem mě a Julie a prudce nás vtáhla do brány. Zlověstná chapadla byla vlhká a olejovitá, přišpendila mi ruce k tělu. Snažil jsem se zmítat, ale bylo to jako být sevřený obřím hroznýšem. V samotném portálu jsem na okamžik oslepl. V tunelu do jiné dimenze nebylo žádné světlo. Vzduch byl vlhký a zatuchlý a měl jsem co dělat, abych se neudosil. Byli jsme vtaženi na druhou stranu, načež se za námi portál uzavřel. Zbylo jen bílé nebe. Julino paralizované tělo bylo drsně pohozeno na zasněženou zemi kutálela se ve zdánlivém bezvědomí a zastavila se až ok stromu. Já byl divoce roztočený a za okamžik jsem se ocitl tváří v tvář prokletému. Viděl jsem ho ve snech, spatřil jsem ho ve vizích, viděl jsem svět skrze jeho vzpomínky, cítil jsem jeho bolest, strach, zlobu, chamtivost a píchu, znal jsem ho lépe, než znal on sám sebe ale nic z toho mě nepřipravilo na chvíli, kdy se s ním skutečně setkám. Byl jsem stuhlý strachem. Potůčky potu se změnily v ledové krystalky. Bolel mě každičký kousek já. Jakýkoliv pohyb znamenal veliká muka. Nemohl jsem téměř pohybovat ani očními bulvami. Zuby se měl křečovitě sevřené a těle mi projížděly křeče. Přímo před sebou jsem měl čirou esenci zla, nenávist zcela mimo lidské chápání. Zmítal jsem se nad zemí držený chapadlem vycházejícím z místa pod kde bych očekával paži. Marně jsem se snažil vymanit ze sevření. Starobilá helma se pomalu zvedala, a pak mě probodly karmínově rudé oči. ty, ty, ty. ty, ty. Slovo mi rezonovalo v hlavě jako údery kladiva. Jeho obličej byl vlastně lepka pokrytá vlákny pohybujících se svalů, které se zdály být tvořené špinavou roselovitou hmotou. Ústa jsem žádná neviděl. Měl jsem vědět, že to budeš ty. Trhnul mnou do strany. Chapadlo se uvolnilo a vystřelilo mě do dálky. Nech jsem dopadl, stihl jsem i zakřičet. Bolestivě jsem dopadl, polámal větve nízkého porostu a zanechal stopu ve sněhu. Byli jsme na jakémsi kopci. Docela jsem si natloukl, rychlost a gravitace si na mě smlsly. Konečně jsem se zastavil a zůstal ležet v hromadě vlhké břečky. Trpěl jsem hroznou bolestí. Překulil jsem se na záda a zíral do stromů v nádherné zimní krajině. Jegre, chop se jej. Potřebujeme novou oběť. Ano, můj lorde mačado. Blížil se poslední upíří pán. Měl na sobě kožený plášť, jako by to snad byla jeho uniforma. Před očima mi probleskl obraz, jak v nacistickém stejnokroji párá hruď mordechaje byrejky a vytrhává jeho bíjící srdce. Takhle snadno mě ale dostat nemohli. Nad hlavou mi vysela větev. Chytil jsem se jí a vytáhl se na nohy. Za mi spadla sprška mrazivého sněhu. Všechny zbraně jsem měl pevně připoutané k tělu. Nastal čas odplaty. Federální prototyp FN SCAR ráže 308 se mi v tu chvíli hodil nejlépe. Odjistil jsem jej a přitiskl k remeni. Ani hnout, hajzle Hezký vohos. Nedat bych ti do něj nadělal díry. Jäger se zastavil a přejel si dlouhými prsty po švu pláště. Ano, je vyroben z dětí. Velmi pržný materiál. A jak nádherně voní! Pousmál se a odhalil tak tesáky. Jeho protáhlá tvář se začala měnit do skutečné podoby. Potřebují živou oběť. Nezabíjej ho! Jégrova transformace se zastavila a vrátila se do lidské podoby. Škoda! Blížil se ke mně. Zamířil jsem na jeho rozkrok a podržel spoušť. Zapřel jsem se a rozpáral upíra nepřetržitou dávkou 20 nábojů. Kompozitní stříbrná munice vždy penetrovala několik centimetrů masa a poté ještě explodovala. Závěr zůstal po posledním náboji vzadu. Jégr na sněhu zavrávoral. Jeho kůže byla na cáry, z oblečení zbyly hadry a na bílou zem vytékaly černé tělní tekutiny. Téměř okamžitě se však zranění zacelila a upír pokračoval dál. V jeho protáhlém obličeji se zračila zlost. Odhodil jsem kouřící a rozhavenou pušku FN a pozvedl anihilátor. Jäger byl už přede mnou, dokázal zbývající vzdálenost překonat v nemožně krátkém časovém úseku. Saiga vyštěkla a vypustila speciální náboj do jeho otevřených úst. Dřevěný projektil se roztříštil v upírově hrdle a on okamžitě začal hořet jasným plamenem. Z netvorova obličeje vyšlehly modré plameny, které mu vycházely z očí, uší, nosdar i úst. Nabyl jsem další ránu a prostřelil mu břicho. Popadl jsem pumpovací předpažbí a vyhodil nábojnici do sněhu. Poslední z mordechajových hraček se dostala do nábojové komory, odkud se mi okamžitě poslal do jegrova hrudníku. Jeho tělo se proměnilo v modrou pochodeň, což doprovázel z křeky, které se odrážely mezi zdejšími stromy. Vytáhnul jsem stříbrný bajonet a použil brokovnici jako podivné kopí. Čepel se mu zarazil do hrdla a začal řezat do nesmírně pevné páteře. Musel jsem mu oddělit hlavu. Byla to moje jediná šance. Praštil mě do břicha. Úder to byl na upířího pána poměrně slabý, nebo těj zaměstnával požár v hlavě, ale i tak jsem byl odražen do nedaleké borovice. Stál jsem opřený o chladnou kůru stromu a lapal po dechu. Obklopili mě zasněžené větve, které mi dávaly iluzi bezpečného útočiště. Anihilátor jsem nabil přesně ve chvíli, kdy se mezi větvemi objevila Jégrova hořící lepka. Jeho oční bulvy se rastavily a stékaly mu po tvářích. Přepnul jsem naplně automatický režim a stiskl z A Anihilátor se zbavil všech nábojů v zásobníku během zlomku vteřiny a naplnil upírovu s stříbrem. Jégr toho nedbal, popadl mě za ramena a vytáhl z úkrytu. Bodnul jsem anihilátorem vpřed a prorazil hrudním košem až do upírova srdce. Jégr vykřikl a tělní tekutiny z něho začaly tryskat jako z uraženého hydrantu. Zvedl pěst nad hlavu a připravoval se, že mi rozdrtí hlavu. V jeho hořících očních dulcích jsem spatřil vlastní smrt. Živého Jégre! Další varování už nedostaneš. Upír mě odhodil pryč. Sníh pát z kopce dolů zbrzdil. Jel jsem po zádech, skoro jako bych sáňkoval, pak jsem přejel přes okraj malé rosedliny a dopadl dohromady kyprého snížku. V okamžiku jsem vstal a snažil se v obtížném terénu zmizet. Jäger stál kousek dále nade mnou, stále dezorientovaný, ale pomalu přicházel k sobě. Pozvedl jsem anihilátor a přiložil jej k rameni. Během zápolení se můj holografický zaměřovač rozbil. Zamířil jsem tedy od oka a vypálil 40 mm granát. Zasáhl jsem sník za upírovýma nohama. Výbuch jim otřásil a vymrštil jej vpřed. Začal jsem nabíjet další granát, ale v tom mi anihilátor, kdo si divoce, vytrhl z rukou. Prokletý stál na vrcholku kopce a díval se dolů. Lord Mačádo měl k mé věčné smůle telekinetické schopnosti. Neznatelně se pohnul a má zbraň chtěla odletět pryč. Popruh se mi zarýval do krku, pak prasknul a brokovnice zmizela mezi stromy. Jäger byl na nohou a přibližoval se. Vytasil jsem STI, zaujal střelecké postavení a zahájil palbu. Jäger po mně skočil a vstřebával ránu za ranou. Vyrazil mi zbraň z ruky, načež jsem okamžitě vytáhl záložní 45 a napálil do něj další náboje. Dostal jsem ránu do hlavy. Helma mi odletěla a odkutálela se mezi stromy. Upír mi věnoval další úder, nechtěl mě zabít, jen zajmout. Cítil jsem, jak se mi svaly v hrudi trhají. Zalapal jsem podechu. Spadl jsem do sněhu, ale stále jsem střílel. Upír odhodil mou pistoli pryč a zkroutil mi levé zápěstí. Rukou mi projela příšerná bolest. Nakopnul jsem ho do kolene. Zrovna tak jsem se mohl snažit rozbít cihlovou zeď. Chytil mě za nohu a leda byle protočil. Z bolesti ze zlomeného kotníku jsem téměř omdlel. Chytil jsem oběť, můj pane, prohlásil upír. Ležel jsem na zádech, skrčil nohu a vytasil revolver Ráže 357 z na kotníku. Jäger úžasle pohlédl do maličké hlavně. Kolik těch pistolí vlastně máš? zeptal se v stekle. Hodně! Prásk! Pětkrát rychle za sebou jsem zmáčknul spoušť. Upír mou snahu ignoroval. Dutiny po výstřelech se stačili zacelit dříve, než kulky vůbec vyletěly z jeho hlavy. Popadl malého smise a vytrhl mi ho z ruky. Vykřikl jsem bolestí, protože mi u toho zlomil ukazováček. Stiskl ruce k sobě a rozmačkal malou osobní zbraň na šrot. Pokusil jsem se pohnout, ale upír mě nakopnul. Asi to považoval za lehký úder, ale já jsem byl v hotové agonii. Zasypal mě údery do břicha, žeber, paží a nohou. Nakonec mě praštil do obličeje. Jeho končetiny se proměnily v jeden velký, rozmazaný kolotač. Srazil mě do sněhu. Cítil jsem, jak se mi lámou kosti, trhají šlachy, praskají cévy. Snažil jsem se bránit, ale byl příliš rychlý. Slyšel tlouct mé srdce a pracovat vnitřní orgány. Příval pěstních úderů neustával. Přesně věděl, kolik toho snesu, než zemřu. Dovedl mě na pokraj smrti a nechal být. Bytí konečně ustalo. Jäger se postavil a usmál se. Jeho práce byla dokončena oběť zajištěna. Vykašlal jsem chuchvalec krve, hlava mi klesla a mohl jsem se jen dívat, jak se mi před očima rozlévá červená barva. Upadl jsem do bezvědomí. Auvene, auvene, slyšíš mě? Prosím, neumírej! Agonie, nepředstavitelná bolest, Julie šeptala. Aspoň jsem myslel, že to je Julie, protože mi zvonilo v uchu takovým způsobem, až jsem si nebyl jistý vůbec ničím. Druhé ucho bylo zcela hluché. Nevěděl jsem, jestli za to může chuchvalec krevní sraženiny nebo roztržený bubínek. Ležel jsem na boku zády k ní. Pokusil jsem se pohnout, ale mé tělo bylo příliš unavené a rozlámané, než aby zareagovalo. Přesto jsem to nějak dokázal. Bolelo to tak příšerně, že jsem zase skoro omdlel. Ale ne, ovené, ne. Julin hlas zněl zděšeně. Musel jsem vypadat hrzně. Slyšíš mě? Zavrčel jsem a vydechl z úst bublinky spěněné krve. Jsem v pohoče. Lhal jsem. Mluvit bylo kvůli zlomeným zubům a oteklému jazyku hotové utrpení. Neviděl jsem ji. Oční víčka jsem měl zalepená krví a nedokázal je přinutit, aby se otevřely. Chtěl jsem si je protřít rukou, ale neměl jsem kontrolu ani nad jednou z V končetinách jsem cítil pouze příšerný žár spalující má nervová zakončení. Je mi to tak líto, řekla. Nemůžu se pohnout. Přál jsem se na ní pohlédnout. Ne. Nejbej se, jsi zraněnej. O toho jsem si vážně nevšiml. Pokusila bych se ti pomoct, ale jsem přivázaná. Slyšel jsem řinčení řetězů. Jak dlouho? Hodiny, Seš mimo celý hodiny. Nevím, jak dlouho přesně. Moje hodinky tady nějak nefungují. Měsíce už blíží k úplňku. Neměli jsme moc času. Stejně jsem nebyl ve stavu, kdybych mohl s čímkoliv cokoliv udělat. Ostatní? Já nevím, nikdo jiný jsem nešel. Kam? Pořád jsme v kapesní dimenzi. Nepřátelé? Zamumlal jsem a vykašlal krev. Ulevilo se mi, dýchalo se mi o něco lépe. Ach, Auvene, kdybych ti tak mohla pomoct... Nepřátelé jsou nahoře na pyramidě. Ignorujou nás. Mluvila rozrušeně. Soustředil jsem se na její nádherný hlas. Potřeboval jsem si udržovat v mysli něco hezkého. Jsem připoutaná k nějakým troskám. Hm, vypadá to, že v téhle dimenzi býval nějaký starobylej chrám. Podobá se asyrský architektuře. Zranili tě. Trochu. S tebou se to nedá srovnat. Je to zlý? Zaváhala a pak se konečně rozhodla říct mi pravdu. Vypadáš strašně. Myslím, že na tobě zlámali všecko, co zlomit šlo. všude je spousta krve. Ani se neobtěžovali tě přivazovat. A tvůj obličej? Poznal jsem, že pláče. Je mi to tak líto? O mě nejde... Nadechl jsem se a snažil se přinutit k další větě. Měl jsem strach o tebe. Ach, ouvene, jsem v pořádku. Když odezněla paralýza, už jsem byla přivázaná. Fakt jsem v pohodě. Mluv dál, já budu odpočívat. Cítil jsem se hrozně unavený a zmatený. Dobře, no, prokletej a nácek jsou pár set metrů odtud. Připravují nějaký oltář. Jsou na vrcholu malé pyramidy. Je těžký říct, jak vypadá, protože je na ní hromada sněhu. Mají tu malou schránku. Nevím, jak tahle dimenze funguje, ale její nebe je nad tím naším. Vidím hvězdy a taky normální měsíc. Myslím, že jsme pořád falaba mě v ty jeskyni, jenomže jsme na místě, který není tak docela naším světem. Možná jsme tak nějak mimo něj, ale pořád jsme připojení. K vybudování téhle věci museli použít dost brutální magii. Zajímalo by mě, kdo zatím stojí. Musí toto být aspoň 2000 let starý. Začal se projevovat její zájem o historii. Promiň, moc žvaním. He, tvůj hlas je krásný. Přestaneš už být tak hodný? Vždy tě obětujou. Musíme vymyslet, jak se od tu dostat, přerušit obřad, utýc nebo něco. Kdyby se nám podařilo otevřít bránu z téhle strany možná by se mohli naběhnout další čekající lovci. Musíme přemýšlet. Júlie byla zoufalá, nevzdávala se snadno. Přemýšlení bolí. Moje tělo bylo natolik zmučené, že jsem si nepřál nic jiného, než ležet a v poklidu umřít. Musím spát. Houvene, zůstaň se mnou. Vydrž, já něco vymyslím. Mluvila dál, ale já jsem rychle ztrácel vědomí. Mé tělo bylo zkrátka příliš zničené, než abych vydržel být vzhůru delší dobu. Ztrácel jsem kontrolu nad myšlením. Byl konec. Můj utrápený mozek neviděl žádné východisko. Dobrodružství bylo téměř u konce. Prokletý měl vyhrát. Julie se snažila ze všech sil, aby udržela mou pozornost, ale já jsem se ztrácel. Přál jsem si ještě naposledy otevřít oči a podívat se na ní. Nikdy jsem nebyl ten typ, který se dokáže bláznivě zamilovat, ale do ní jsem se zamiloval o to víc. Zbožňoval jsem ji. Nejsem od přírody romantik, ani jsem nikdy nebyl zběhlý v situacích, kdy došlo na pocity nebo emoce. Kdyby mi před několika měsíci někdo řekl, že existuje láska na první pohled, vysmál bych se mu a nejspíš mu ještě sebral svačinu. Ale jestli jsem si mohl být jistý, jedinou věcí byl to fakt, že jsme s Julii šeklfordovou zpřízněné duše. Přál jsem si, abych ji mohl nějak zachránit. Proč byla Julie vůbec poutaná? Proč ji udržovali naživu? Svou oběť přece měli. Odpověď jsem znal, ale nechtěl jsem ji přejmout a tak jsem lhal sám sobě. Vzpomněl jsem si na slib prokletého, když vpadl do Mordechajova z Nového světa. Vzpomněl jsem si na jeho nabídku v sutinách vybombardovaného kostela. Chystal se jí ubližovat, aby mě tím potrestal. Chtěl ji zlomit a následně předat matce k oživení a zotračení. Byla ztracena. Mou Julii čekal osud mnohem horší než pouhá smrt. Ale nešlo jen oni. Kdyby prokletý dnes dokončil obřad, pak by byli k zániku odsouzeni úplně všichni. Všichni lidé, které se měl rád. Všichni lidé, které jsem kdy potkal. Všichni lidé na světě. Lordu Mačádovi o tohle možná nešlo, ale já jsem ohavnou pravdu znal. Skutečné zlo bylo tam venku. Čekalo jen na výtvor odrazového mostku. Ve světě starobilých by drobní myslící savci plnili roli hraček, ti šťastnější by posloužili jako potrava. Byli tam venku a čekali. V tu noc se mělo vše rozhodnout. Julie, přerušil jsem jejich zoufalé uvažování. Slibuju, že je zastavím. Musel tě zmlátit víc, než jsem se myslela. Otekl ti mozek? Neměj strach. Bude to v pohodě. Je čas. Už jde, řekl jsem. Ať se stane cokoliv. Miluju tě, Julie. Já vím. Auvene, to je ten upír. Ruce pryč, ty hajzle jeden. Nech ho na pokoji. Cítil jsem přítomnost upířího pána. Jež tak zimní počasí ještě o několik stupňů přitvrdilo. Jak já ten tvrdý německý přízvuk nesnášel. Takový šár! Lord Mačado se pobaví, až tě bude lámat. A teď ticho, frajlan Šekafordová. Na zadu přijdeš pastěji. Cítil jsem, jak můj krk obepínají chladné ruce a bolestivě mě staví na nohy. Kdybych toho byl schopen, křičel bych. Herpit, tvůj čas nadešel. Je to velká čest posloužit tímhle způsobem, Pokusil jsem se mu plivnout do tváře. Zoufale jsem selhal, spíše jsem jen drapně zaprskal a po rozlámané tváři se mi rozlily zakrvácené sliny. Upír se začal smát a táhl mě od Julie pryč. Křičela za mnou. Nevzdávej se, auvene, nevzdávej se! Cítil jsem, jak nohama Rio v chladném sněhu. Začal jsem cítit hučení. Byl to artefakt. Takhle fyzicky blízko jsem u něj ještě nebyl. Jeho moc byla hmatatelná. Volal mě. Zastavili jsme se. Julii už jsem neslyšel. Na tohle jsem čekal hodně dlouho, řekl upír s neskrývanou píchou. Můj smrtelný život hanebně skončil při neúspěšném prvním ceremoniálu. Neuvědomoval jsem si, jakých požehnání se mi za odanost dostane. Příležitost znovu žít a sloužit. S velkým potěšením jsem vyřízl srdce z těla tvému jidišen příteli a s radostí budu sledovat, až Lord Mačado vezme to tvé. Skutečně pozoruhodný čas. Pohledně na svůj konec, lavče, krákoral upír. Nevidím, kreténé. Ne. Tak to teda ne. Cítil jsem, jak mi po očních výčkách přejíždí něčím chladným a vlhkým, aby rozpustil krevní sraženinu. Pak mi jégr brutálně rozlepil oči dlouhými nechty. Ne, <tějící> tvá krev je vynikající. Po dokončení rituálu po zřetvou mrtvolu musím získat na zpátek sílu. Musím přiznat, že jsi bojoval dobře. Měli by tě vysnamenat. Bolelo mě i mrkání. Zase jsem viděl, ale jen na jedno oko. To pravé bylo slepé, asi by ti jednoduše nevydrželo. Stáli jsme na úpatí malé pyramidové budovy. Kam oko dohlédlo, silná vrstva sněhu pokrývala podle všeho vysokohorský les. Celý svět se zdál být malý. Horizont se rýsoval nedaleko, jako bychom byli v malém dolí. Obloha byla viditelně zakřivená. Když jsem se do kapesní dimenze dostal poprvé, myslel jsem si, že padám z kopce dolů, ale spíše jsem letěl jen po zakřiveném okraji tohoto místa. Vlastně jsme byli obyvateli malé zasněžené koule.